Усе змінюється. Знаєш, ти не мусиш цього робити. Знаю. Але Любчик цього хотів. Коска розчаровано совався в сідлі. Якби ж я тобі показав світ сповнений нескінченних можливостей. Він намагався довести це Любчикові всю дорогу від нещасного села, де стали табором тисячі мечів. Але він не тямав, що Любчик і так це розуміє з болісною ясністю. Він це ненавидів. Наскільки йому було відомо, що менше можливостей, то краще. А отже, нескінченність – це забагато для його комфорту. «Світ змінюється, перероджується і щодня являє нове обличчя. Ніколи не знаєш, що принесе наступна мить!» Любчик ненавидів зміни. Єдине, що він ненавидів більше – не знати, що принесе наступна мить. «Існує стільки насолод, які можна спробувати!» Різним людям подобаються різні насолоди. «Відгородитись від життя означає визнати поразку!» Любчик знизав плечима. Поразка ніколи його не лякала. Гордості в нього не було. «Ти мені потрібен! Дуже! Хороший сержант варти трьох генералів!» Зависла мовченка, лише їхні коні вистукували копитами по сухій землі. «Хай йому грець!» – Коска ковтнув із фляшки. «Я старався з усіх сил!» «Я це ціную! Але ти вже вирішив?» «Вирішив!» Найбільше Любчик боявся, що його не пустять назад, доки Меркато не дала йому документи з величезною печаттю для влади Муселії. Там була детально описана його співучасть у вбивстві Гоби, Мотіса, принца Аріо, генерала Ганмарка, Карпі Вірного, принца Фоскара та великого герцога Орцо Талінського. За це його було засуджено до довічного ув'язнення. Або до того моменту, коли він захоче вийти. Проте Любчик був певен, що ніколи не захоче. То була єдина плата, яку він попросив, найкращий дарунок, що він отримував. акуратно складений папірець лежав у кишені разом з його костями. «Я за тобою сумуватиму, друже!» «Я за тобою сумуватиму». «А я за тобою». «Але не настільки, щоб я зміг тебе переконати лишитися зі мною». «Ні». То було повернення додому, якого давно чекав Любчик. Він знав кількість дерев уздовж дороги, що вела до брами. У грудях йому потепліло, коли він почав їх рахувати. Він нетерпляче підвівся в стременах і побачив вартівню, ріг темної цегляної кладки, що здіймалась над зеленю. Більшість ув'язнених ця архітектура не радувала – але серце Любчика підстрибнуло, коли він її побачив. Він навіть знав кількість цеглин в арці. Він так довго чекав на них, бажав їх, мріяв про них. Він знав кількість залізних заклепок на великих дверях. Знав… Любчик насупився, коли стежка повернула до воріт. Двері були відчинені. Страшне перечуття знищило його радість. Що може бути гірше у в'язниці, ніж відчинені настіж двері? Так не повинно було бути. Він зістрибнув з коня і скривився від болю у правій руці, що досі гоїлась, хоча шини вже зняли. Повільно підійшов до воріт, майже боячись зазирнути у двір. На сходах вартівня, де мали пильнувати охоронці, сидів якийсь голодранець. «Я нічого не вчинив!» – він підняв руки. «Присягаюсь!» – «У мене лист, підписаний великою герцегинєю Таліна». Любчик розгорнув безцінний документ і з надією простягнув йому. «Мене повинні негайно взяти під варту!» Чоловік витріщився на нього. Я не охоронець, друже, просто сплю в цій хатині. А де охоронці? Нема. Нема? Гадаю, через бунти в муселі. Ніхто їм не платив, тож вони зібрались і пішли. Любчик відчув укол страху в шиї. А в'язні? Більшість одразу втекли, деякі чекали, уночі замикались у своїх камерах, уявили ще. Уявляю, сказав Любчик із глибокою тугою. Мабуть, не знали, куди втікати, але зрештою зголодніли. Тепер їх нема. Тут нікого нема. Нікого? Лише я. Любчик глянув на вузьку стежку, що звивалась скелястим схилом. Нікого. Повсюди безлюдна пустка. Мабуть, кружальце небо досі зазирає в старий кар'єр, але вечорами вже не чути за засоюв, коли в'язнів надійно замикають по камерах. Не стало порядку, що тримав їхнє життя так міцно, наче мати свою дитину. Дні, місяці, роки більше ніхто не мірятиме акуратними маленькими відтинками. Великий годинник зупинився. «Усе змінюється», – прошепотів Любчик. Він відчув руку Коски на своєму плечі. «Світ – це суцільні зміни, друже. Усі ми хотіли б повернутися назад, але минулого вже нема. Ми повинні дивитися вперед. Ми мусимо самі змінюватись, хоч як би болісно це було. Інакше відстанемо». «Здається, такий». Любчик відвернувся від сховку – і неохоче поліз на коня. Дивитися вперед? Але нащо? На нескінченні можливості. Він відчув, як його охоплює паніка. Уперед залежить від того, в якому напрямку дивитись. То куди мені тепер дивитись? Коска всміхнувся і розвернув свого коня. У цьому виборі і полягає суть життя. Але якщо хочеш, я маю деякі пропозиції. Будь ласка. Я поведу тисячі мечів у вес аби забрати трон, що колись належав сельєру. Принаймні тих, хто не вийшов на спокій після грабунку у фантезарму чи не знайшов постійної роботи в герцогстві Меркато. він відкрутив кришечку фляшки. Трон, що з повним правом належить мені. Він зробив ковток і відригнув. Любчик відчув сильний запах міцного алкоголю. Зрештою, цей титул обіцяв мені король штирі, у місті хаос, тим покидькам потрібен хтось, хто в це владнає. Ти. «І ти, мій друже, і ти! Для правителя великого міста немає нічого ціннішого, ніж чесна людина, що вміє рахувати!» Любчик востаннє тужно озирнувся, вартівня вже зникала за деревами. «Може, колись тут це знову запрацює?» «Може! А поки твої здібності не аби, як мені згодяться у Віссиріні! У мене є всі законні права! Знаєш, я ж там народився! Робота там знайдеться! Чимало роботи!» Любчик насупився. «Ти п'яний?» «Дурниці, мій друже, дурниці!» Це хороша штука. Витримана виноградна настоянка. Коска зробив іще ковток і плямкнув. Зміни, Любчику, зміни, кумедна річ. Іноді люди змінюються на краще, іноді люди змінюються на гірше. А часто, дуже часто, якщо і є час і можливості... Він помахав фляшкою і знизав плечима. Вони стають такими, якими були раніше.